Hartertu orduko, bor da aurreko lizarrari begira gelditu nintzen. Adarrak makurtzen zitzaizkiola iruditu zitzaidan. Hostadarraren koloreak astunegiak egingo balitzaizkio bezala, hosto bustietan eramateko. Adarrek argi iturria ematen zuten, belardi koloren hautsa dantzan jartzeko. Haize ateratzen arteko impresioa Baina orduantze unibertsoak inoiz ezte digula hiru egiten sentitu nuen Patxi eskiaga <totipen> Eta ez kaka egin zuenari musu handi bat Kaka egin handi bat eta <laughs> Zalaula Eta behondaiola <laughs> <laughs> <inaudible> Musu handi bat Gorka eta Alexi atzo arratxe juntzeko tarte derren gatik. Zumarragan izan ginean, zumarraga horretxun izan ginean egetz eta biok e, irratian. E, Andraizearen aitzakiarekin joan ginen baina bukatu denunan izketan e, denboraren inguruan, aprobetxatzaren inguruan, basapizti eta gendurraren inguruan, infernuaren inguruan. Eket zer da denbora? <laughs> denbora da beste guztiok gelituaren... Aurera jarraitzen duen bakarra. Norida zuke zantzen duena. Horibera enen bederatzia Heriurak tartea ondo aprovechatu. Heren zenan... gaineko ure pasazia bi lagun honen ondoan denbora urrea da o, birria, Kaixo tangetorri eta kara Itzarena ots Jose ekaitz eta egatiboiko etxea teklatson mailan Mari yeah. dire, bilgire, oh. gaur enda Ekaitz, gaur? Enda! Alaxe, bete-betean, hau estu zabalduarekin ez darri totik totik esakonion bezala. Enda! Gaur ementxe, zuzen Susan, zuzeneko hau toti Martinez dela Lezea. Adio jarren mati, matialena. Ez garatzen zain, patxizu bizarretan Josi ere prez dagoa, unan, daya, unan. Eta mandiotik gaur ere bertxokantariari joko gara Ekaitzu bota, bota Enda <laughs> Egun egin zile Ego handi txipia nepar berada lurrein tadi juntzea eta bibiok saturaranean hondartzakoa egun onaxe egun on bai gaurko irudia bota bai gaurko irudia bueno e, urtarrilan bostean e, hori izan ginen larra bizu Eta Larrabetzun ateratako irudia da, ez? Larrabetzu bizkaiko erdialdeko udalerria dugu, Gamiz Morga, zornotza Ezama eta Galdakoarekin egiten du muga. Eta bertatik, behazen dik e, abituta, ba, zumarra horretxu, deskarga elorrio, Durango zornotza eta Bilbo biden, ba, hortxe, Galdakau pasau, eta iru kilometrotara eskubialdera lohiu galdera hartuz, ba, antxe daukagu Larrabetzu. Eta larra zain zeintzuk eta bikote bat, bikote ederra handi bat. Le ginena undia etxean, e, Toti Martínez de Lezea eta bere harra, Alberto. Alberto Albaizar. Bueno, zane eh, bikote derra, eh, elkarrekin eh, askorik ezagutu gabe gutxi izango nuke, ba, bueno, beraien eh, etxeko atea kalderi kalde zabaldu bakarrikanez, zabaldu eta oso gustora sentiarazi ziguten eh, lehen momentutikanez, gustora eta gertu eta goxo-goxo ez. Beraien etxean sartzerakoan, bat ez dakit, ni galako inpresioa bintatizan nuen, ez? E, e, e, bertako e, referent eta elementu ornitu, asko ornitu zegoen, eta bai, ertaroan sartzeragin doaztela e, ematen zuen. Ertaroan, eta ez dakit, magiaz eta sorginkeriz betetako... E, espazio, luze eta zabal batean, ez? Eh, bueno, ba, ante izan ginen orduetan beraiekin grabazio bat e, tarteko, gero aukera izango dugu hau entzuteko. E, esan oso gustora sentitu ginela, eta topatu nuela ba, bueno toti bat jozteki e, emakume bezala e, oso indartsua hitzez eh isketarakon e, adarretatikan joten ez dan horitarikoa zuzena eta oso jantzia oso jantzia orokorrean eta bereziki historia kontutan historia euskalerriko historian ez Eta gero, bueno, e, beraien liburuak irakurtzeko plazerra izan dugunok, e, bueno, horren isla bertan e, topatzen dugu, etengabe ez. Eta hori ere, eskertzen zaio. Eskertzen zaio, arrapatzeaz gain, e, argudioz eta konta eraz, e, bueno, jazten gaitu lako, eta ez gutxi gainera, ba, Euskal Herriko hainbat, e, historikoki hainbat pertson nahi, toki leku erreferente herri eta parajeaz ez? Eh? Juan de Bai, emakume prestua, emakume jantzia, alaxezaten zigun, e, goiko gela batetan e, amarmila liburu ale zituela, eta bekaldean ere, e, berak lana egiten zuen e, gela nere, ba, beste, eundaka milaka batzuk ere bai, ez? Idazle amorra, Amorratue eta erabai ez pertsona bat e, indiferente uzten ez duen horietarikoa bai bea eta ez dakit bere itzalean, edo bere inguruan edo bere aldamenean e, duen bere senarra Alberto Alberto Erez seña leginetan jarduten diran ba bat oso gustora eta oso lasai beraien artean sentitu dadinez eta hause azpimarratuko nuke ba, bueno, solasaldi atxalde ederra bota gendula aztu zaili den horietarikoa betirako gogoratuko dugu horietarikoa eta zer esan bukatzeko ba, bueno, euska Euskaraz ez du sortzen euskeraz ez du idazten baino euskal kulturan bete-betean murgiltuta dagoen e, bikote bat dela e, idazle bat dugula Toti Bea eta eh horren ba hortxe daude ba hori lehen aipatutakoak ba, e, Euskal Herriko txokoen eh e, gertaera ke kokaguna e, pertsonaiak eta abarretabar bait allegiren berez egiten dula sortutako lanak e, euskarara oso ongi itzul daitezkeen eta sortzen dituen e, video book trailerrak ere euskaraz segondatzea zen eta berakala bultzatzen du e, e, euskaraz irakurri gozatu dezakenak euskaraz irakurri gozatu dezala Eta horrezaz gainere, ba, bueno, ba, euskeraz, e horrezaz gain ere gure arteko komunikazioa Euskeraz euskerazmeramateko gai dela eta eta saiatzen dala eta eta ba, mail lortua lortu eta ederra duela ez ulertzeko ez dauki ino arazorik eta hizketan ere oso ondo. Bueno, gaurko argazki irudia gu toti eta Albertoren ondoan leginena ondia etxean larrabettzen. <tipasen> ziaren argia eta hitza <laughs> Itza, ba bueno larrabetsutik eh, irari urrut tira gabe ba hortxe daukago itsasoa Eta e, itxasoko hitza dakarkizu, ez gaur konetan ez, itxasaldean erabiltzen den hitza eta hitza da, txikota. Parra giten nun, haure telegustan entzun gendulako, eta behin entzun, eta gustatu, edo belarrirra sentsazio sentxazio hararo xamarra sentitxo, ba, oso gutxitan entzun dako itza lako, eta elkarri, nola esan du, nola esan du, nola esan idatzi bat peran. Bai, nalase izaten geha. E, guk e, izan ere lur barrukaldekoa gea ez urruti gaudenik ez dugu esango e, itxasotik baino bai barru hontan ba hitza horiaintzat e, ez dago motiborik e, erabiltzeko eh soka moturra edo soka puska motza vaporeak haian lotzeko erabiltzen dena dugu txokot, e, txikota barkatu maninelak beraien artean halaxe diote ez txikotaskatu eta bagoaz zabalera halaxe behinzat diote horio alde hortan ez, eta pentsatzen dut ba, euskal itsazertze e, guztian e, edo gehieneean behinzat halaxe e, erabiltzen dutela. Eta on hunik ikan atera degun, ba, emunarrizek bueno, ba, egiten du, tribuaren berba saioa, eta antxe, antxe entzundako hitza e, dugu txikota.. Takicho. Eta kitxo. Eta kitxo. Ba, eskerrik asko. Gereitzuliko gara, larra betzura. Auto baruan Zure azan Laren dargia e, e. Aizehak Jotzen zuen Ostoak erortzen Herri bakarti Aretan Gabuak Luzeagok Ta egunak Luzeago bat Hora indikere Gehen jenetan Plazakutsak eskaratzetik behasaingo erreka jatetxeak babestutako tartea otordu eta mokaduri goxuenak behasaingo erreka jatetxean igartza jauregiaren parean jendean eta trenak eta mimia tamo osteko egute egita nereingo dugu eskaratzari tartetxo bat txokotxo bat eta bimilaeta hamabosteko eguteiko lehenengo argazkian hirri partsi irripartsu patxi zu bizarreta Sasiskolorian Kaletan Patxizu bizizarta kaixo eta onge horritagara. Kaixo egunan. Eh, Urte bere patxi Opor egun nabil ondo. Bai, normaltasunan nahiago. <laughs> <laughs> Osondo, eta normaltasunera bideratuta. Zer du patxik buruan gaurgo izan edo ze izan du? Azken egun hauetan azken e, asteotan hastean buruan. Zer papereratu du patxik? Zer topatu dudan? Papereratu, papereratu. Ai, ba, begira, e, irribarrea ipatu duzu, eta da pizkatzu bat e, itzaliko zait, baina e, kontutxo bat hurbilekoa e, eta honela, zenaiteke. Neguan gaude, baina negua... Otza bakardadea, etxipena, baesgabetasuna naigabea udan ere sentitu daitezke. Mark Twainek idatzi zuen bere neko negurik gogorrena, San Frantziskon izan zuna Estatu batuetan da minean. Halakosea iruditzen zait gerra. edozein momentutan negu naiz Uda, Otza hottza etxipena naigabea hasmo horresekin hasitzen horbizian memoria historiko lantzeko helburu horrekin proiektu handi bat udan zuenean segurako jaien inguruan grabatzen eta ibili ziren eta ginen zerainen ataunean horbizian bertan eta uzta e, negu aurretxoan e, jaso genuen ein zuzen ere horbiziakoko herrian zokiane etxe zarr eta ere guretzat eta aurkeztu ziren bai e, ahaztuen mindura izeneko liburua, memoria historikoa jasotzen duena, hainbat lekukotasun zirrara jasotzen dituena, eta batez ere, historia ez ezaguna esangun nuke. Adibidez, nik ordiziara izan da, ez, ez, ez, ez ezaguna zitzaidan fosilatuen historia, etxarrira nola eraman zituzten, edo aitona batek nola kontatzen zuen frantzian, mutikotan, bianai ara eraman, eta hankautxik zebilela, apaisa urbilduzitza jola, eta esan zion, ea zapatarik etxeukan mutikoak ezetz, eta paisak diru pixka bat eman ziren. Eta bian nahiak diru hori lortuta, pentsatu zuten zapata, baina nahiago dugu ekonomatoko batzuk edo esne kondensatu pixka bat erostean eta lasera ba, trivia bete zuten egun hartan eta ankotzi jarraitu zuten eta paisa ikusi betzen pronto ba ospa egiten zuten arenetik. Bemenetan lukigarria izan zen udaminean negua bizeneko dokumentalaren aurkezpena eta orrixe da nik egin nahi dizuetan proposamena goyorritar gusti hoi segurarra edo be asken edo kedo izan da. izanda e, gustiz neri pentsat sezaguna zitzaidan historiaan barneratzeko, neguan sartzeko aukera ematen digulako. Badakit seguran ere Asmorresekin egin dela bestelako ez dakit nola esan, beste eskaintza bat, esketetikoa, antzerki bat, baina nik giro horretaraman ninduen hiru gutun Iruñateki idaztera, baina nerea baino gehiago nabarmenduna ditut eta proposatu, Bai, e, Udaminiak negua izeneko dokumental hori ikustea ordiziarren bati eskatuta edo anerositan edo segurazko gaur egun erosterik ez dagoen bi dakorgai. Gerrarekin dutelako serikusia Gipuzkoeraz idatzita daude eta ikaragarri ona direlako. Bata Salaberriaren Neronek tirako nizkin Hauspoa e, sailean dago eta Otainoren Txantxangorri kantaria, aure Hauspoa e, sailean Zora dira, eta zirrara garriak. Baina gorkoa, amaitze aldera, Valentziara joko dutango este yes, poeta zezaguntxia marra, eta dokumentalean jasotzen den poema bat irakorriko duke. Oioa eta gaua. Bizi guztirako doluz bizidiren familiak. Gerra. Gerra ondorena. Gogoan dut maura. Ez zioten esan semea gerran hilazela. Teruelgo frontean Besteri gabe esan zioten Desagertu eginda Eta gerra pasatu zuen semearen zain Eta gerra bokatu zen Eta semearen zain zegoen Eta maila prestatu zuen, Oean ere izara derriak jarriz izkion Eta atean zain egoten zen Ez tu ez zertxo jakin semeaz Ilote zen Ez jakin Besteri gabe desagertua Etxean giltzapetu zen guztiz. Noguan ditu temako mearen oiuak. Aldekoek ateajo, eta aterik irekitzen ez. Non zen bere esamea. Hilbazuten, non hilzuten. Hoi, gerraren kontuak. Nor jakin, bizi guztirako doluz, bizi diren familiak. Gerra, gerra ondoren da. Behar bada, lehen aldiko zauriak ez beti dawo aukera gaur bertan bilbon daukagu negua goxatzen hasteko uda neguan ere dastatu daitekelako letren zutondoan esate baterako denaren tristura avaritzen erriaretan bestedikabe santzioten desagertu egin da Herria eta mendea eta mendea To Patxi Suizartaren gombita proposamena, historian barreratzeko, bar gonbita udaminean, negua, Herria, Neronek tirako nizkin, edo txantxangorriaren, kantua patxi! Chantsangorri kantaria. Chantsangorri Patxi eskerrik asko gonbitarengatik, eskerrik asko orainetik iraganari begirada botatzegatik, iraganak tira pixka egin diezagun, ba orainaldi hau aberasteko kontzienteago egiteko. Eskerrik asko da Gasteiztik <gül> zurekin bat egitea. Mesarkada estu estuat batxi. Jo E gaitso eta gaua Gaoua eta oiua. Neronek tirako nizkin. Badugu etxean liburu eta ederra da oso. 60 Ez dakit zeurtetako den baina Bai, nik lemingo edizioa, edizioa originala bai. badet eta bai 42 ez dakit ama bidarren urtekoa edo eta, bai, bai. urte asko dieia, ez beintzat. Eta esan behar ba, bueno, liburu hau dagoeneko, ez daki aldiz irakurri ez baldin badez, bau bueno, lau bat aldiz finintza bai ez, eta denetan oso ezdaki gustora bezain kezkati ere bai ez bertan islatzen talako ba, gerraren e, gordinkerik krudela ez?: Salaberriarena? Bai kontatzen den... Historioa edo gertairak ba oso gordin kontatzen ditu oso modu bizigarrian eta bestetik ba, patxik esan duen ezela oso gipuzkera gozagarria darabil salaberriak. Eta uspoa saieko bigarren proposamena otainorena txantxangorri kantaria horri ere elduko diugu. Eta udaminean negua, bueno, iru proposamene der patxiztu bizarretak maigainan jarri dizkigunak eta patxizu bizarretak beraren irugitu, irugutun iruniatik. E, Kitxo ezkaratzetik. Horrela egin zigun ongietorria leginena haundia etxeak. Badu nora heldu Ez duzer iel du, itxaso e utxada ba bilbora, itxaso errea, uzu honek ez gure aserrea. Nik uste le lenengo aldia zela. Etxe batera sartu nahi eta aldaba jotzen nuena. Ogei garen ogeita mendeko timbre ere bazukan alda menean, baina nik aldabari. Tak, tak, eta tak. Bai Eta ia kanpora pauso ematerako barrutik esantziguten, ateaza bali dago. Zaigen etuen, Toti Martinez de Lezea, eta Alberto Albaizar. Bi pauso barrura egin, eta kantuan Imanol. Eta esan genion. Ez sorginak nahi aukeratu balu ere, izugarri maite de iman ol, ongi etorri edurra horik. Utxada, gero konturatu ginen, eka hitz eta hoxe gero konturatu ginen, e, zede kanta disko bat, e, nask eta eder batekin osatutakoa e, modu jarraian, jarria zutela etxea girotzeko seguraski eguneroko hitura izango dute ala, Ez dakit, atzetik, soinu xusurla euskaldun eder bate e, izate, eta eta kasualitatez, guk etxean, barrure egin genuen e, pousu hartan, iman alto genuen kantuan, bai bilborako bidaian. Bai, ni sartzerako txoratu ninduten ez da? Ez dakit, e, kasualitateak diren, patua den ez dakit, baina... Arrigarria eta unkigarria irudituz zizean Zuko esan duzun bezala Lehenengo kantua zein eta Imanolen kantua Izatea <totipa> Urtarriaren boston izan ginean e, larra batzun, eta gero voltakoan e, etxerako bidean geure buruari galetzen joan. Eta nola iritsi garagu, arratsaldea Toti eta Albertoren ondoan e, pasatzera. Zerregiten genuen guk, larra batzun leginena undia etxean. Eta kontuak ez oso simplea izan zen, behar zengin izan zenean e, azararen ogeita bederatzean endalur liburu aurkezten, bertan izan ginen e, biok eta aurkezpenaren ondoren, zu, bertan gelditu zen, liburua... Sinjas ezengure lingua sinjas ezan proposamena egin zian seguru irratian elkarrizketatxo bategi gustatuko litzai guke eh? ta noski bertati bertara baldin bada hobe bueno hona etortzeko ezintasunak eh, tarteko eh, totik garbi esantzon nik elkarrizketarik ez dut telefonoz egingo nire reteko ateak xabal dituzue eta etorri lasai eta lajuan ginen urtarriaren bostean tean eh, larra betzura eh, grabagailu bat eta badez bada ere bi hartuta eh, arratsalde pasa Arratxalde luzea pasa genuen, eta, bueno, kontun bordo bat izan genitxuna otan, eta lako baten zan, bueno, graba ere piztu garko degu, eta lagine darbat ekarri dugu irratira baina arratsalde pasa askoz luzea guai zantzen. Bai, eh, oso modu berezian ez da urbildu gara toti eta alberto dengana. Zuko ondo esan duzun bezala, ba, hasi era oso xinplea da. Eh, beste hainbat bezala, hor bildu nintzai liburua sinazieza dan, eta bide batez, ba, segure irratirako gombite eginion eta berak berehala ondo esan duzun bezala, esan zidan, ba, etortzeko ba, zaitasunak izaten dituela, ba, berak ez duelako gidabaimenik, eta orduan e, Albertoren baitan ibiltzen delako askotan, eta telefono ez duela, elkarrezketa ingo, beraz, <laughs> gugin nela, bere etxera joan behar genuenak. Eta gerora, ba, Berea senarrarekin Albertorekin oso oso harreman berezia sortu, sortu dugu du elkarrekiko iaia ester estetik ez du ez, elkar ezagutzen baino berak esaten duen bezala badirudi elkarren zain egon garela luzaroan eta ba oraintze zela elkar ezagutzeko ta elkarrenganako adiskedantza horretan sakontzeko unea gero Durango nere elkarrekin egon ginen eta ba, oso modu berezian ari naiz ni neu eta ari gara Ba, harreman hau bizitzen ez da? Apain betetako etxe gozoa. Besarkatzen zaituena. Eta bizpairu pausoarago e, lorategi eder bat. E, Loterategiaren harrera e, sarrera hortan, itxaroperaren enparantza izenez, izendatotako txoko eder bat. Itxaropenatotibera da. Eta bere, bere, Eta lorategian badaude e, ipotxak eta iratxoak eta urparrastak eta txikientzako kabiak eta landareak eta landareak eta badago bizitasun handia antzararen jokoko irudikapen bat, ere bai, e, donejako bideko zenbait e, e, dakite, txoko eo de rapain garri, ere bai. Eh eta nurren etxea. Eta nurren etxea. E, aipatzen zigunez, gu joan ginen bestelaxe e, irakurle eta zalea asko inguratzen direla bere etxera, baita herritarrak ere eta asko biltzen direla loradegian atzera ta atzera ta aurrera. Eta bueno, gazteentzako bilduma eginadu gotik bukatua ez, baina esan jarraitzen duela eta jarraituko duela e, nurri zeneko bilduma bilobaren izena da nur eta bere gaira jan, ba nur bilobari etxetxoagin zioten loradegian bertan eta gaur egun ba ume gaztetxoak nurren etxea ezagutzera joaten dira Bueno, berriro ez ez zirrala garri izan zen <laughs> enda Itxasou Itxarani deria. esan behar dugu, eh opor garaiaoa aprovehatu degula, eh enda lur 500 orrialdeko altxorra irakurtzeko. E, totiren eh liburu azken liburu ederra irakurtzeko aukera astia ta denbora hartu dugu, eta izugarri gozatu dugu. Eraman gaituelako gaitu historian eh, atzera, Eraman gaituelako sinesmenetara, Eraman gaituelako mitologiara, Sorginetara, lamietara, eren sugetara, Gentiletara, eta guri hori izugarri gustatzen zeburako. Izugarri gozatudu eta pixka leguroa itzaki atzatartuta Bapiztu denoan graba gaioa. Bailo nati bilbora, itxaso pobrea Morario ginen izketan luzaron, eta izketaldiaren ondoren, e, berriro jartun genduen, izketan jarra joan, izketan emozionatu ginen, parre egin genuen, negarrengo egin genuen, gero kontatuko izotzergatik, eta ezkinen esku eskutxik joan eta ez esku eskutxik itzuli. E, Liburuz beteta ekarri genuen autua, hau ekaitzen hau asunen hau gloriarentzat, zat, hau gloriaren luisen hau joxeren hau iratiren zat. Eta liburu bat ere opa itakako entzulehentzat. Eta esan eman larun batean, zozketatuko dugu irrati ditzen dutenen artean. Toti Martinez Delezearen, ilargiaren alaba, liburu ekaiz, nik ez daukat irakurria, zuk, bai. Bai, nik, e, iaz ikaslekin irakurri nuen, eta bai, ikasle, eta bai niri, ikaragarri gustatu zitzaikun, izenburutik bulutik bertatik asita ezta, ilargiaren alaba. Edo zein pertsonari esateko ere, Ederraba. Bederatzi labiru laro berrogeita bat, eta bederatzi labiru laro gehiamairu berrogeita zazpi. Deitu lasai da deitzen desu artean, Toti Martinas Deleziaren jargiaren alaba liburu ederra zozketatuko dugu. Bederatzi labiru laro gehiamar berrogeita bat, eta bederatzi labiru laro gehiamairu berrogeita zazpi zenbakiak. E, bagoaz, sarrera txiki bat ingo diotu, krabazio hori, eta bagoaz poliki-poliki... E, Gauti Martínez del Esteren, itzak entzutera. Bayonatik bilbora, Bartzen durek aitzak, Arroka kondidak chašovoria bayona edilbora uhememunia bilgotil bayonara Gaur itakan zozketa gaito Timartinez Delezearen jargiaren alaba liburua deitu lasai bederatzi lau iru laro berrogeita bat edo bederatzi lau iru laro gehamairu berrogeita zazpizemakitara eta jargiaren alaba eskuratzeko aukera izango duzu Laino arteko lurretan, begiradak izosten diren Espaini arteetan, historioak kontatzen dira, iraganeko kuadro behelainoz betei, buruz. Zaldiak datoz trostan, indarrez, kolpeka kolpeka lurrez narazinaiko balute bezala. Zorgin baten kantu irri eren zubeak dantzan dabiltza biltza jentien arna so Lamiek begiak dituzte, eta badatoz. Badatoz haizetan ito ziren isiltasunak, baso mutilatuz, beso mutilatuz marraztutako besarkadak. Badatoz, badatoz sustra ebi urtu ziren hitzalak. asko hitz egin dugu, baina pixka bat gehiago Bai, ezke oso berritzua, naiz <laughs> Toti, atzo, ibili nintzen horri interneten eta iritsi zure blogera eta aritu nintzen zure blogean irakurlek idaztun dituzten gauzak eta irakurtzen eta emozionatu nintzen <laughs> Nola sentitzen dituztu irakurleak e, zuregantik gantik pentsatet gertu, ez? E, naiz eta idazten dezune bakar dade horretan Eta erantzun dut? E, E, eta gerantzuten dituzu bai beraik egindako iruzkinak eh zehar hemen irakurleekin edo ze irakurri baita ere E, zuk ez dezula idazten irakurlearen gan pentsatzen, zuk ozatzen es, dezula, nik hauna edetidatzi eta hau idatzen dut, eta gero gustatzen bazai gondo, eta... Nire buruz itz, e, idazten dut. Baina gero... Baina gero, bueno... Emozen atu nintzen zu geblogeko iruzkinak. <laughs> bueno, <ikatzen dute. laughs> bueno niretzako gauza garrantzitzu eda, ez da? Azaren, baina, nik idazten dut, eta eta gero zer. Nola jakingonukenik e, e, zer pentsatzen dute irakurleak, Eh, itzegin behar dut eh, aikin, eta hori ez da posible. Hemen nago, eh, baserri batean, bueno, etxetxo batean, eh, erri txiki batean, eta nola egingo itzegin nik eh, nire irakurleekin. orduan orain dela bi urte edo, hazin nintzen eh, Facebooken blog blog hori. Bueno, laiko txarro naz, eh? baina, bueno, bah, kompotzen ari naiz. Eta sorpresa ondia, ondia hartu dut hainbeste jendiak e, zartzen badira, eta, eta, jo, hainbeste jendiak zartzen direla, eta, eta segalzak esaten duten, eh, da, solagarria. eta, bueno, da, adibidez, azken, azken galdera, zer nahi duzu irakurri, da, zen, e, nuen, hainbeste jendiak zartzen, ba, e, Erdiaro ari buruz, ez Zorginari buruz e, Engatarsio ari buruz e, Bueno, nek e, obeto e, Amodioz bueno, Da, benga, pos Da politxe Benotasunan dira bai, e, Nik sentitzen dute Irakurleen edo jenden maitasuna Zentitzen dut, benetan, benetan Eta hori e, Da gauza garantzi zuan iretzako E? Eh? Totien da lur, da enda. lur. Zergatik mitologiarako keinu hau? Zergatik e, oraingoetan aukeratu duzu mitologia da hurbiltzea? Ba, garaibaten ere idatzi ba, ituneu, ba, zen itur, bildu zen iten Euskal Herriko lehendak eta orain berriro itzuli za sorgin etenen sidatera ta. Euskal Herriko e, e, gure mitologia asko asko oste zait. Eh, txikitan nire aita, eh, ba eraman dilduen, dilduen, nuen E, Bara handiaren e, Dikzionario mitologiko Eta eakurri liburu hori Eta buruz ikasi nuen e, Libu, buruz Osea, e, personai hobek Lamiak eta ensugeak Eta dragoiak eta bar Ba nirekin egon dira beti Beti Eta, bueno Pensatu nuen, e, orain dela bi urte edo Hasi nintzen pensatzea Habe, zergatik gure Gure imaginarioa? Eh, anglosajona de la eh, de la co no, de la de, den, den. alquizaros <risa> <risa> problema de, de, de la de, de co pero bueno eh, vale, ori gure imaginario a da anglosajona a da anglosajoya da no, no, no la da posible o sea hay un beste personalidad de leyenda que mutazora garriak zei herraldoiak dauzkagu, ezta? da, da tartolo, tartalo, tartaro torto, antxo bazojan eta gentileak zei lamia desberdinak, lamia, leilamia, milamia laminekue, eh? ipotak ieltzu, intxixu, in galtzagorriak ere suge bat iru eta zazpi buruekin e, mendizakratuek zazpi, zazpi dauzkagu, zazpi ez bat, zazpi eta gure amari, karo gure jainkosa inguma eh, sugar aizeko gaueko eh, eh, badao materiala zerbait politi egiteko zerbait bueno, interesgarria eta da sartu nintzen dena da irudimena mitologian Se, eh, oro kurra, mitologia ere De nada irudimena, de nada eh, edo, edo badauke realitate ere zerbait Liburuan Nundi datoz zipullauek, es Libruan. mitologia oro kurra ah. eh? Edo bai, edo liburan zalsan <coughs> Echon aia mitologia Bueno, mitologia da Antzileko sinismenak Hori da, jendeak sinismen zuten eh, En zugean eh, Edo dragoien Edo herraldoien basinismen sinismen zituen Eta oso denbora gutxirarte, esan eh, gluke Eta oso Da orain ez. A ber, esa orain ez dugu hori cinismen. Eh, A ber, bai, ez dugu cinismen, baina badira, eh gentilso, gentilcova, gentil sullo, gentil suvi, eh Maria Mari zelaia, oza, badira izenak, eta badira adibidez, jendeak badakite mariren istorioak badakite ah, horre, botoko damie edo, edo txindokiko damie edo, badar oza, ez dugu sinisten, baina badakigu, hori da gauza baina pixka bat gehiago ez da, e, nahi nuen piskabat gehiago, oza, da imaginario propio e, egin eta hori egin dugu La rabetzun hemen, gaur la rabetzun gaude, bada goalaco historio leyenda, por priori, A ver, bueno, bada, eh, no la hacen, bada bandito bat, eh, no la hacen, eh, jue, hastu dutisena, que robaba los pobres para dar a los ricos, baya es, es, es la rabetzun, la rabetzun historia dauka historia dauka, zeren e, badaukagu eleiz bat e, goko lexialde hauzoan, eta da, zantemeterio e, eta San, damian, eta zantemeterio, meterio zantamien. Eta iglesia juradera. E, Rageak, edo, bizkaiko e, jaunak, ba... Jurar. <risa> bai, zin egin zuen. Zin egin zuen. Eh? Zin, zin egin, zuen. Zin egin zuen, eh, hemen larrabetzun. Eta badao eliz polit bat amairu mendekoa. Eta dorre bat, da? Dorre, dorre gerla burrukan ge, ge, dorrea da. Eta ose, baina ez, ez, ez. Historia dauka. Baina, ose, mitologia. Bueno, baina, oie... Berdin da. Ba, herrien ez eh ba, herrien badaukate eta badakite historiaoak. Dabasen Andre Batososo, Sergenchuesen eta adibidez, eh santuritua. Badakizu zer den santuritu? Eh? <gallotik> <gallotik> <sarlotik> santuritua eh luxazioak konpontzeko, uh -huh. eh, eta egiten dute eh ai Gurutze, gurutze, eta esaten dute santuritu, santurituritura rituri, santuritu, riturade doz Bai, eta sendatu dute, hori esaten dute. Mm -hmm. Zertan sinesten dutotik? Norengan edo zerengan Zer, edo? Ja, jendeak, zuk, zuk, ah. zertan sinisten duzu? Mundu ontan bizitzontan eh <gül> Zertan duzu fedea edo. Seingen sinisten sinesten duzu. Zuk, guk, zuk totik. Ja, pues en nosotros. Gure, gure, gure gan. Gure guregan Gure gan, e, Maitatzen dut gure herria. Gure historia, gure oroimenak, kultura eta bar. Eta pentsatzen dut gure herrie. E, Aber, nola esango honuke. no nola esango dut. E, nola esango dudan. Jos! Bara, ba, bagoaz. E izan dira imperioak, izan dira erreinuak, izan dira ba, herriek oso aberetz, aberatzak eta oso gogorrak. desagertu dira. Dezagertu dira. Baziren erligioak, adibidez, erromarrak, erroma, erromakoa, edo greziakoa, edo egiptokoa, dezagertu dira. Basiren imperioak. Es, e, Hispania, Hispaniako imperio, Hispaniaren imperioa, Frantzia, Inglaterra, e, Egipto, Roma, dezabertu dira. Eta gu, hain txikiagaren. Mm. Eta hemen, erdi ergin bizi gara. Erdi bi imperioak e, e, inguruan ditugula. Bueno, inguruan artean. Eta hemen gara, hemen gaude, jarraitzen dugu, adibidez, ni txikitan, gazteizen, eta gaztean, gazteizen, ez genun entzun e, euskaraz, bapes, bapes, Nire aita oso euskal maita zen, ezekien euskaraz. Baina, gustorako entzun e, zuen euskara. Eta orduan, tolozara nio, edo bea zainara nio, osabaren etxera, eraman e, ninduen. Ninduen. ninduen, ba, Euskara bakarrik entzuteko. Joan ginen aitarekin ba eh bersolarien e, txapelketarara eta galderasen e, aitara egiten ari gara hemen. Ez <risa> dugu zer entzuten. E, eta aitabeti esaten zuen aberria. Ah, vale. Eta danak iparra egiten eta gu ha ja, ja, ja, eta danak txalo egiten eta gu berai. Eta Joan ginen iparraldera. Euskal dantzak ikustera, ikurrinak ikustera. Etagon ginen, ba artzai çakurren zabelke eh, zabelketara eskeraz <risa> entzuteko. A ber, zer esan nahi dut. Normala, normala. No, normalki. Eh, gu desagertu eh, izan behar genuela. Hori, vamos, normal ezamusten. Eh. Utziakara, oso utziakara. Herri etzikieda. Eh, mundu globalizadonetan maser zer garen. Bapes. Eta hemen gaude, eta jarra dugu. Nire aita monak badak, euskeraz. Aita eta ama ez. Ni erdi-erri, ikusten duzuetan, duzue bezala, eta gure zemeara badakite, eta gure biloba badakite euskera. Ose, e, badira, badira jendeak esaten ari direla, e, es, galtzelari gara euskara, eta, e. eta bueno, haiek, bizi dira, E, Euskaldun familia batian. Erri bat... Euskaldun... Euskal herri batian. E, joan dira, Euskal eskolara. Eta badaukate, badaukate, liburuak, musika, pelikula. E, Euskaraz. Ni, eta nire generazioa, Atzuma. ez e, genuiken, bapes. Eta hemen gaude, egiten eta egiten. Eta berriz egiten. Eta berriz egiten. Eta da gure kultura... Da gure eh, etorkizuna, gure etorkizuna, ez da politika. Ez da politika. Ezin dugu eh, borroka eiten bi imperioen kontra. Gure posibilidade bakarra da gure kultura. Gure kultura de... Ikus... Ikus... Ikuspegik zabaletik edo. Desde torruz puntuz de, de biztik. Bueno, bueno, <laughs> ikus, ikus, ikus, ikus, ikus puntu guztietatik. Hori da. Hmm. Muzika, e, margolaritza, zinema, e, e, idazleak, ode liburuak, e, abeslariak, antzerkiak, hori da. Hmm. Hori da gure posibilitate bakarra. Eta orduan, horrelasena goni, beste jendekin, e, jakina ba. Haina, bueno, gustora emaitzarekin endalurren emaizarekin, bina, Enda zorionak, ez baintxe atzo bertan bukatu gendun liburua, e, irentxe dugu gure Gabon oparia Kauparia izan da, eta izugarri guztatzea, zirrara hundiko liburua, guztora zu, dut, emaizarekin. Bai, bai, bai, bai, eh, bai, bai, eta jarraitu, jarraitu kutut, e? Eh? Bigarren partea erikin no du, bigarren partea. Nada, atorren urtean Aurzen beste asmoa daukat Eta bueno, ba, da Horekatzeko, konpensa ba, Bai, bai, bai, bai Baina, au, oh, izan da, da, jo, Gure herriek librea e, Gure tribuak e, e, Ba, imaginatxu dut Bueno, asmatu dut Zerbait Beste zerbait ez Eta dero bada, ikusi duzuetra ilerra Eta musika Eta Niki Nikidatzi dute e, musikaren itzak. Mm -hmm. Eta bada hori, no? Amariren seme alabak. Daude borrokarako presta. Joe, zara garria izan da. Eta hemen da, go? Irri parra hondi batekin hori ez da ikusten baina sentitzen da. Totiren indarra, toti daude, pertsonaia mordo bat. Eta, eta gaina oso ez berriak. Mordo ez. Asko? El eh, libruan, bai, eh, ba, da, da, se, daukazu, daukazu. se lagunak, familia da ocasión, chico. persona bakarrik, 20 persona ya. Baino badira esberdinak eta batzu fikziozko eh, eta batzuk eh, batzu, eh, mitologikoak. Nola eh. izaten estaten da toti pertsonaia hoiek sortzeko prozesua edo Ateratzen zezkizu eta badoa, eh. ben batean egin nuen zure laguna ditau denak? Eh, batzuekin hasartzen zara beste batzuekin, baino gehiago batzuk maite dituzu es, beste batzuk baino, baino gehiago. Ez dan asmatuta. Na, na, esmatuta, ez. Es. Hasi eh, nintzen, behin, gidoi egin ja, ba, eh, Eta, behar, behar, behar, behar. Eta, idazlea naiz, eta hau, zerioa, zeriozke eh, behar dut. Orduan, gidoi bat, idatzeko dut, eta, gero jarrituko dut. Eta, egon nintzen, faez ez dakit, eleberrien erdien, eta jo, gogoratu nuen, nuen, ba, iba. Eta nondago gidoia, hartu nuen gidoia, eta esen, e, esena doz. Osa, es egoen... Ez eta renbat, ez e... E... Digo, bost, bale, txik-tsak, txik-tsak, eta, eta inoiz ez gero. Eta hori egiten dut. E, zer egiten dut, lehen, e, asko irakurtzen dut, a ber, non ze denboran, oze ze, ze mendean e, piñi nahi dut istorioa edo zelekuan, ez, zelekuan, eh? zelekuan, ze lekuan ze lekuan ze historia kontatu behar dut, o nahi dut ze historia kontatu, eta argia badao, azinaiz, e, naiz hasten e, mm, nahi idazten e, idaztera eta badao Badoa, badoa, badoa, badoa, bakarrik badoa, eta zer gaitik persona hori, bada, ba, joan da ara eta ez beste lekura ups, badoa Zekar hori galtu gantzun, bosteun horritik e, kora, e, e, nola egiten da hori galtu gantzunea, aurritik dena pentsatuta aduan edo abentura handi baden zuretzako, hau da, hasi eta pff, ez dakindora iritsiko yeah. naiz egin. pentsatuta edo pentsatu gabe. Bueno, batalla hori naiz egin yes, yes. dut, baina bukaerako bataia hori... Bueno, dut, bueno ba, batalla bat, eta bar, baina adibide zer pasatzen den, jabar eh, edo endararekin, eta gar, ez, ez, ez, ez, dira. Eh, digo, bueno, pues, au, au. historiak berak eramaten zaitu. Bai, bai, claro, a cara. Disfrute bada zure txokidaste, abentura, oh, ba. la soragarria, soragarria. Era eta soragarria. Eta gero bueno, gero, ba, hori, asmoa hori, eh, liburuan ikusita eh, en Polite, en bueno, da Plaza Ramdi, bueno, vai, vai. Zer da eh, liburuak eskuen, eh, euki. Formato polit batean, eh? Zuna, no, ez? Zuna no, no, liburu, da, liburu, da. Bae. eta zaina, eta, eta ikutu, eta horri eta... pasatu, eta bada, zora garria bai. E, Sentimenduz eta sentsazioz betetako liburu adago, mina, beldurra, bakarda dea, mendeku, gozea, poza, maitasuna, diskidutasuna, jakin mina, hazeko optela? Ba, gure bizi, ya? bizitza. Ba, pff, da, nahiko normala, eh? Naizetan mendeak pasatu diren Naizetan mendeak atzera egiten ba. eh? den Nenbora pasatu arren antzeko parecido. Antzeko parezido eh, Gizone makumeak beti berdin izan dira mm, eh, Itzaropenak berdinek diek, eh, o, Desilusioak berdinek Desilusioak berdinek eh, Ambizioa Ai, Ambizioa Euskera, ez da ambizioa? Ba. Uh -huh. ambizioa berdine Ba Bugu ez dugu taldatu aldatu dute gure inguruan, edo gure bizi duen bizi moduak, baina guk personaiak, personalki ez gara aldatu ez gara txer nahi dozu mm -hmm. ba, lan bat euki zeme e, alabak ondo hasi eta, eta ondo euskondu eta bilobak euki eta tranquil-tranquil bizi hori, orain eta lehen baina Eta da, gure herriko historio e, ez ezaguna. Ha, ah, porque betitza egiten ari gara, eta zer, zer, zer, zer, zer gure historio da oso, oso, oso lagurra. E, guk inoiz ez dugu e, gure historioa idatzi, inoiz. Abesteak idatzi dute. Eta... Potarrak idatzi dute guri historioa. Guk hasi e, gu ginen, ba, emeretzi edo, mendean. Mm -hmm. Asi que, Carlista buruz, asko. Eta, e, e, emigrazioa, Amerika, araño, emigrazioa eiburuz, asko. Eta, Gerra zibilari buruz ere bai. Eta, eiburuz, ere bai. Baina lehen, zer, zer. Eta hori da, hori da nire guztukua leño mordo bat azaltzen dira lehenuak ero diferenteak e, denek maite dute endalur baina ezin a dos jarri, ezin el kartu eta indarro hori, hori orduan ere botearen kontua bat zuten normalki a ber, nik idazten dut historio bat zeren bas, adibidez, esan dizuet eba, hori gure, gure imaginarioa eh, recuperatzeko Baina ez da hori bakarrik, bada badagur historia ezagutzeko, eta nil, ni ezagutzeko, eta gero, bueno, irakurleak. Baina azken, horri aldean, amaitzen, amaituta da, eta berriz irakurri normal, tranquil, tranquil, eta beti pasatzen da, eh? eta zergatik idatzi dut e, historio hau. Eta hori, da, oso garbion iretzako. Eta da, batasuna ese arribatasuna eh batasuna la <tos> bueno, baina ez da politikozki el kartze eh elkartzea, elkartzea, elkartzea. zergatik hain txikia garen, garen eta da ausoko alan eh, zergatik ezin dugu eh, ados eh egon zergatik eh aingutxiek ain, ain garen eta beti n, n, behatza em, besten e, begien e, ipini, egin bidea hori baina ez da aingutxia dain... gara eta bai, baina desberdinak gara ere bai, baina batzutan, komun batzu batzuetan lan, bai hori da e, auzo ko lana egin behar du e, edu, eta liburu hau Hauzoko lana izan da. Eta ez da bakarrik idatzea e, gatik. Nik idatzi e, dut bakarrik, baina. Hor dago, hor daude, jende pila bat, nirekin. Da korrektorea, da itzultzailea, da e, argitaletzea, jakina. Da e, diseinadorea, baina. E, Nola da portada? Bai, uh -huh. azala. Azala. azala gizitu, azalaren eh? portada. Bideoak. Eta bada, hauz, lana egin dugu musika, trailerra eta bar. Eta lan egin dugu, eh, ba, ez ni bakarrik, jende asko. Eta egin dugu lan polit bat. Hori da eh, garrantzi zuena. Eta historia da hori. Eta historia hori. Naiko berdina o meneta eskoada eta Biroan dagoen <Supen Luiza arguments> e, eta campuan egin duzuena Bi edo hiru aldiz guri storibans guri storibans guri storibans guri storibans guri storibans guri storibans guri storibans guri tribuak elkar burruka egin dute elkar lan egin dute eta irabas dute orduan a ver Serrausnarto abadago a ver Bakarrik bakko go goratzeko eh. Trailer aipatu ez trailerra zirragarri da. Nondi sortu zen ideia? Eh? Ah, ideia da semearen. Eh, a ber, berak bai. eh, bueno, bera irakurri du liburua gaina. Bai. Ai. bueno, eh, berak irakurri du, berak irakurri du liburua. Eh, kapitulotik, kapitulot kapitulara eta bueno, asmo garbi garbi eukizuen. Nik ez dut esaneser. Nik bakarrik. Ikust, ikusi dut eta gero ba, musika da maite ito ezena Na, zora garria, neska zora garria. Eta, eta bueno hor adibidez trailer, eh? trailerren eh, larrabetzuko hauzokoak eh, parte, parte hartu dute eta bueno, joe genialak daude genialak daude ba, posiblea da posiblea da lan egiten eta nik pensatzen dut eee eh, eh, Kultura ausolan behar dugu, Euskal Herrian. A ber, esaten baterako, nik idazten dakit. Eta zu, abesten dakizu. Denokara sortzaien eur bat, ean hori da. Ba. Eta zu, margotzen dakizu. E, badakizu. Orduan, a ber, zu margotuzuk, abestu nik e, idazten, eta danak elkar lan baterako. Ez, ez beti, beti, beti, baina, batzuetan, artistak, nahiko... Egon dia daukat, eh? uh -huh. Eta ni bakarrik, uh -huh. ni bakarrik Nik, nik, nik dakit, nik No, no, zuk, bai, zu dakizu Baina zuk beste batekin Eh? Zuren lana Beste persona batekin Beste artista batekin izan Aberatxagoa izango da, exactamente Horida Así que venga, hor gaude, eh? hor gaude. Youtube esatu behar gara, ez? Booktrail raikusteko Si, <laughs> sí, meseres, meseres, meseres <laughs> eh, Youtube ipini, endalur, toti en la nueva carrica. Pues aquí te, en da, entada, badakizu eus zer den, esta. Kontatas pizkas zer, zer da enda. Orceara. Su contado anda, su contado, su, su traia, hatorria. Eh? <laughs> bai, eh? bai, bai. Hori da enta. Claro, es que historia pasatzen da momentu batean, momentu bat, eh, eh, Euskal Herriarik ez du ez da existitzen. Es es es the nice kitchen eta ez da baskoniarik ez da dukado de baskonia guaskonia guaskonia danak eh izen hauek ondoren goa dira baina seigarren mendian franco tarrako edo francoak eh, etorri sirenean hegoalde eh, eh, iparraletik Iparland. eta godoak hegoaldetik eta gu korrer dien, e, pues ez dago izen arik. Hor da, bueno, pues, ipini behar dugu izen bat, eta, bueno, hartu nion e, e, izegia, eta, ya e, ber, ya ber, izen polit bat mezen ez da, goenda, goenda, eta rola segin duz. Asi que, ipini, endalur, toti, e, YouTube-en. Eta gozatu, eta gozatu. Eta gozatu. Amariren semea labak daude borrokarako presta, da gaueko loartutako izakiak bateratzen dira. Egun amai gabe izaten da, baina ene Goroipenoioak Azkenik Indartzuak Entzuten dira Dios, eder, eder. Ezin dugu e, Realidadean esin dugu Gauza hueke gauza hauek egiten Egin Baina e, Fikzioan bai Zotizekulaku indarra pasioa nabaritzezu bizitzarekiko. <gülüyor> Bait, beti, beti besela. Eta transmititzen zuizu hori indarra, indarra, eta e, gogoa, eta zer, bueno. zertan zert, zert aridoa hain toti? Da, dene. Hori, zer, zer... da, <gülüyor> Zertan arizazien izango aurrengo proiektu? Benga, kontatu guzu gratu, Ah, da, bueno, badao, ba, bi... endalur, bicarret bi partea, Ezkatzen ari dira, irakurleak, baina izalango dugu datorren urterako. Eta urten besti historioa, ma, hasi naiz, hazi bueno, nintzen joan zen urtean dokumentazioa hartzea. Eta badao errelikiaari buruz, errelikiaari buruz. Eta baza, no, non no, errelikiaari buruz. Da, ba, da, e, gauza ironiko bat, ez da, e, gure jendeak joan txiren palestinara, bebai. Eh, Teobaldo Nafarrako, Teobaldo Lehenarekin. Berak, pues, hala, bapetan, eh, hartu, mm, osea, mm, le apetezio. Naiz anzuen, palestinara joan, eta hala, musulmanaren kontra borroka, eta em, leku sakratuek, em, liberatze, eza, eh, askatzeko. <risa> azkatzeka atzkatzea. Eta joa zen joan zen eh, jenderekin eta berarekin laro nakotzen no, hiruun larehun eh, personak nafarrokoa. Bueno, eta Nafarrakoa momentu hartan bazen parteallaaba, errioa araba errioa nafarroa iparraldea ere bai. Eta ala, joan zen e, palestinara, eta eta koro egin zuen e, bida hori. eta no txuli zuen. Eta bazen, e, oi, ez dugu kontatuko. Ez dugu. Ez, baina ari zara, ari zara, ez? E, bai, bueno, baina posible da, bebai, orain e, idatzi ditut hogei horri alde. baina posiblea da la tornastean beste asmoa bat, <risa> da. Datzea. Ez da, aldiz. Ez da lenaldiz, ez eh? Zerbait egiten hasi eta gero ideia aldatuta Eta gero ba badaukat beste asmoa, zeren e, Nur Bilduma, txikientzako, kiantzako. Uh -huh. ba, Nur Bilduma eh aurten ez dugu e, liburu bat e, atera. Eh seren eh Landa e, oso labetuta dago beste proiektu batean. Orduan ezin du, ezin du e, marrazkiak egiten, eta egin, eta eta gara horre, horre lase. Aurten ere bai, oso lanpetuta izango da, eta, ba, pensatzen ari naiz, badira dira e, margolaria oso onak, baina desberdinak, eta, bueno, pensatzen ari naiz, beste margolari batekin, beste e, bilduma bat, edo personaiek desberdinak egin, egin edad de berdinentsako, o sea, saspietatik amaiketara. Dotimi esker, larra no, betzuko zure etxeko ateak zabaltzadik, e, bia sainen no oraindala gutxi sant zinen, baina espero zatugu Lester bisitan ba etxean edo baserrian edo babarrun jona bat egiten edo Ana no. Ah, ah, ah. ah, ah, ah, ah Dorre non ez regretata ontsaie. Vale, esker. Vale, Eso esker irakur leone gogo hori eta eh, asetzegatik eta nai hori asetzegatik eta bai. eta esan euskeraz ere badugula. Endalur. Bai, karo, claro. E, hori da. Aber, hori da eh <coughs> así eran, así nitsenean. Idatzea, liburuak erderaz bakarrik eh, argitarutu zituen. Tanik eskatu nuen, pero braindela marra mabi urte, e, euskeraz eh, argitaratzeko. Eta erantzuna zen zerratik ba. jendea badakite, zuke erderaz idazten duzuen, eh, duzula. Mm -hmm. Eta eta bueno, eakurriko dute erderaz. Eta ni nahi nuen nire liburuak euskaraz. Ereinarekin, erein, erein argitaletxearekin, azkerik, behori, egin dut nire, nire ametza, ez da? Eta nire liburuak e, baita erderaz eta euskaraz agertzen dira. Eta hori da, e, ahal, ahondi bat, Ahal, ahondi bat, jendeak ez dakite. Baina argitaletzea, ordaintzen behar dute, behar du, e, argitaletzeak ordaintzen behar du, e, itzulpena. Eta gero, ba, argitaratu behar du liburue, eta ez dute asko saldu. Bueno, a ber, bai. bai, bai. Bai, baina ez, mm -hmm. hainbeste. Mm -hmm. Osea... apostua ba dela, ez? Apostu eh? bat dela. Mm -hmm. Apostu bat dela. Zinezten ez zureak euskara zereirako hori erdala. Hori da. E, gure liburuak euskal nomenklaturan egon behar da. Mm -hmm. Eta e, gure liburuak euskal nomenklaturan egon behar dira. Mm -hmm. Eta... Eta niretzako da, osea... Da zora garria. Nik ezin dut euskara zidazten maldita zean. Ezin dut. Eta iruro gehi, iruro gehi eta bost urte ditut. Horain, ez dut hasiko. Uh -huh. que ez, ez indut, baina nire bihotzena, nire pensament duan, nire motivazioa da Euskalduna. Uh -huh. da, gauz politena, politena, person bat esan, eh, esan zidan, horain dela urteazke, uh -huh. toti, irakurtzen harina la herbolera. Euskaraz.? Uh -huh. Eh? Zer esaten arizara? Ba, irakurtzen larbolera euskaraz. Ez dago euskaraz. Niretzako euskaraz da. Euskal personaiak, euskal sendimenduak, euskal sinismeak, euskal herriek, euskal paisaiak, euskal mitologia. Dana da euskalduna. Orduan irakurtzen dut erderaz, baina, baina barneratzen zonidea. Barneratzen euskeraz. Eta bazen, ba, eta gero Bauria sinintzen argitalitzekin Euskeraz Euskeraz Eta da lortu duzu. Lortu dut Tartaloarekin e, ura dakarrena Osea da, Ura dakarrena Da mareaz, Euskaraz ere bai Eta baina Erein, erein arekin Bada euskat momentu Momentu enten Ogeita oh, zortxe edo Ogeita oh, marliburuak Euskaraz Eta da nire Agradezimiento Esker ona. Ni esker ona. Ez dut hitzeik. Eh, nire ni esker ona ez dut. Hor sondo. eh. Ze gogorra da. Ba, ez dut problemarik irakurtzeko eta ulertzeko, baina gero hitze gaiteko nor nori nori nor. Jos. Se zalla. Zaizki za quarta ti condolen. Claro, akademia... ego nintzen ahalkizan poez pues hori hamarria batete gero joan nintzen Inglaterrara eta gero ezkundu nintzen eta Frantzira joan nintzen la urte pasatu ginen eta eta aapezz ba, euskarazskaro. ta etorri gineenean hori ba, pesaatu genun senarrata bik herri eskualdun bat hartu o ea topatu. Eta etxe bat eta lorategi bat eta dena daukagu, e, Larrabetsu herri jatorra eta eskolduna da, etxezer batian bizi gara indar. Eta, e, eta lore lorategia ere bai badaukagu daukagu hasiki pozik gaude bai. Baina hori, ezin dut, ezin dut da, lastima, lastima. Bueno, a ver, poesia txiki, laburra, dibidez izak, hori abestien hitzaki da bar no, bai, bai, hori posible poesia. da. Eta batzutan bai ipuintxikiek, mm. ipuintxikiek bai dazten dute euskeraz, baina liburu bat, boste unorri aldeak, hain bestean, berbioa, eh, abjetiboa, kartikuloa, eh, eh, eh, bai, hori eh, ezin dut, edo norkagin egia. Bai, posiblea da, baina... Eusakit, boste dozei urtetan. Bai. Eta ezin dut e, denborarik. Ezin dut denborarik. Asko duzuleko esateko. Ba, hori. Eta idazteko. Proiektu potente doka. Bai. Esku artean. Bizi historia proiektu historia proiektu asko dauzkat buruen. Eta ezin dut e, galdu hori. Bost urte, e, ba, liburu bat idazte. Ba, hori? Aritzi diozu? Aritzi zar? Liburua. Ba se sí, me ha leído. Ser. Diosu, e, ah, bai, bai, bai, claro. Okay, Berak es es zuen Oye, ni dices, eh? No, bueno, suri bai, Maitea. O sea, es tu tipiñi bigarren eh, eh avisena. Eh? bigarren avisena es tu tipiñi. Taritza, laizar, bakarrik. Ze, so, baina E, e, egon behar zara O sea, berak egin du, bueno, lagundu, lagundu, du. Eta gero egin du eh azala. Azala. eta gero trailerra jo, pues mm. se se se guchi. Eh. Ah, es mi esker, mi esker. Eta benoba bada Osondo. asko. Mi esker. zure demoragatik. Zuri. Sintzan eskontatzen un babe hasaien. Ning nain zuen eh jartzea. Hala berareisketan jarraitu beh Aurretik eta ondorenekait hizketan jarraitu genuen luzaroan. Eta grabatu genuena ba entzun okay. berri duguna. Aurretikoak eta ondorengoa gure buru bihotzetan grabatu genituen. Egaitz, entzune ingo dugu Endalurren booktrailera ez da. Ikus izin dugu ikusik ratian, e, den nontzat gonbidapena hortxe sartu Youtubeen idatzi Endalur eta azalduko zaizue liburuari egin gindioten booktrailer e, ederra e, irudi ikusgarriak dituena eta liburuan barneratzeko lehen pausua izan da Iratien ez dugu ikusi, oinantzun eingo dugu, ezta. Eh, Toti berak aipatu dugun bezala, hitza berea da, kantuaren hitza berea da, berak oso kantatu duen bezala eta musika maite ditoitzena. Bai, hala da. E, oso ikusgarria da eta merezi du ikustea beraz. Sartu YouTubeen, enda Toti eta gozatu, gozatu musika aparta delako. Itzak esan eta ahotsa paregabea. Aberre bat, ore bat, Euskartu ez azue barrua. Zuek... ...kampo Elusak eutzi egingo dio. En da gazteleraz zarkitaratua, en da lur euskara zarkitaratua eren argitaletxeak eta toti martinez delezeak idatzia. Egun pasara, ratxalde pasa bikaina, ba, gogoan hiltzatua giltuko ze Eta, bueno, e, balakibu, sentitzen dugu e, erlazio berri bat e, estutu degula Alberto eta totirekin. duare e guidarte come va la un sariken cantate come va o modua e charoten modua Mandiotik, zaldibiko kiskurgunek babestutako tartea. Baserriko produktuak eta oiko platerak kombinatzen dituena. Gazta eta basatxarri produktuak ere, eskaintzen dira. Aiza, Larra hitzora bideanare larko benta. Kiskurgune. Bueno, bat eta bi. E, ta ez dadaki bosgarna eta seigarren edo. opor egun hohaukin mandi butelako mendirik mendibiltzeko aukera eta menditontor bakoitzean bertso eta kasuen batean biuztekohau aukera ere bai e, aurreko astean, kandatu nintzenen mordoizka bat eta bi gelditzen dira. E, Bueno, Aitzakia zatar tuta zor la bidean gindoa zela, eben bidean jarrita alarabek genuen, ezta Durangotik Emainari aldera hartu eta goiza Mugarra mendi inguruan pasatzea, e, orain dela urte batzuk ere egin genion bisita eta eguraldi ederra genuelako gozagarri, e, ba, Larrabetzura joan aurretik Mainariara joan ginen eta handik e, Mugarrara eta hurrengunean e, irimora. Hemen ze burutzun bertan. Eksputik el... Eta joan jorbako itzadi, eginen nion bere bertsoa txoa. A, betz egiteko... Aumugarrakoa, ez dukaitz. Aumugarrakoa. Bota. Gozamen degu negu beteko... Eguzki printzenin darra Gozamen degu tontorarteko Kolorearene darra Pausorik pauso goratu degu Mainariako bizkarra Sentxazioa ez inobea, ikuspegia bakarra, erregetako oparirikan, honena zera mugarra. Unren gau naini dimura. Pausuak aldatu eta bertsoa aldatu. Postuntzira, irimuko bertsoa. Egunon urre txuta, kaixo zumarraga, usurbe murumendi takorosti ara. Nora begiratua, Irimotik bada, lagunekin mendia, ederra da. Aldapak lehuntzeko, parreta algara, gainean irrintzika, dantzan jardun gara. Bueno, Biko izpasa eder eta eskerak eskerak oporrei, eguraldi bikaino paritu digutelako oporre unabek eta mendirako aukera eder eta ezberdinak izan ditugulako. Biko izpasa eder bueno, eta eskerrak eskerrak oporrei, eta ezkeneko kantua jartzaren, eta lehen totitaze izketan ari ginela, ipatu det parregin enuela, asko itzegin enuela, eta negarregin eta emozionatu ginela ere bai, E, Toti eta Albertoren bidez aurretik ere Entzunak genituen Eta euren berrepikin bat bagenuen baino batez ere Toti eta Alberto Kurbildu gaituzten maite itoitz eta Jonkel iren gana, Eta Toti ordenaga jaurrean jarri zitzaigun Eta erakustxi zizkigun e, bueno, Berak ezagututako Jon eta ja maiteren e, Zenbait, interneteko zenbait Bideo kantu Eta emozionatu egin ginen Eh, Oien artean, ez dugu jarriko, baina entzule izan egin godiegu, eta ukera baldin badezue eh, urbiltzak jaztela, jarri YouTube-en eh, John Kelly eta Gurjaunak, edo halako zerbait... O, Kelly's Family eta Gurjaunak, edo. Bai, eta topatuko dezue eh, zazpizortzi bederatzi gaztetxo osatutako eh, talde bat... Guztiak, Kelitarrak... gainean Alemanian... Hora indela hogei bat urte, hogeita mar mila ikus aurrean. Entzun hondo entzule, hogeita mar mila ikus entzuleren aurrean. Agur jaunak kantatzen bi orduko kontzertuari bukaera emanez. Eta hogeita mar mila ikus entzule, ohiuka emozionatuta agur jaunak entzuten. Sartu YouTubeen eta jarri, Kelis Family agur jaunak, Edo alako zerbait, edo jonkeli eta pausos pauso iritsiko zarete bideo eder untara eta gozatu. Eta tirekate tiraka barakiten mendik aurrera pausos pauso maite eta jonekiko erlazia estutu izango dela kaitz, e, gaur saioaria maire amateko biek e, orain dela hiru bat urte Euskaldea revistan kantatu zuten kantua jarriko dugu. Txoriak txori kantatu zuten elkarrekin, e, maite hito itz da narrada eta jonkeli, alemaniarra, eta bien artean eh kantatutako kantua aukeratu duzu saioari agur esateko. Bai, lehendik ere bagenuen berain ezagutza eta Totita Albertori esker ba harremana estutzen ari gara eta ilusio handia dut ba adiskirtasun honetan ere, harreman honetan ere sakontzen joateko ba uste dudalako ba elkarri asko Aporta diezaiok egula eta atorren hastean bertan, ea, beraiekin egoten aizen eta maiztasun handiko harreman batean murgiltzen garen. Bona, eta Biak dira musikaria partak, ikaragarri ondo jotzen dute musika, musika ederra sortzen dute, eta ahotsa ikaragarria dute, bai honek eta bai maitek. Eta begirada Paris eta Frantziara luzatuta mikrofono tatik eh, adirazpen askatasunari homen egiteko ere baliagarria kantua ezta. Bai, azken batean txoriak txori ezta. Egorik moztu gabe beti. Datorren hastean Mikael Albarezekin Finlandia. Hemen txizango dugu, Mikael Albarez behasain darra argitaratu dituen Finlandia... Isten argitaratu dituen Billy Burushkak, orkesteratorko da, Mikel Alvarez. Astea ondo ondo pasa, potolo potolobana denoi, eta izan zori ontsu. Ekaitzen gorkoz, Gito. agurasateko, txoria, txori, maite itoitz, eta jonkeliren hauts doinotan. Eio. Ekoak eba, keba nizkio, nerea izango zen, ez zuen aldegingo. Ekoak eba, keba nizkio, nerea izango zen, Esen eia bochori aizango Bainan onela Esen eia bochori aizango Eta ni, maite Eta ni, chori maite Ekoakke baki baniskion Nerea izango zen Ezu anal de guindor Ekoakke baki baniskion Nerea izango zen Ezu anal de guindor Joriya isanggo waina none na desae mi anochoriya isanggo itaniik joriya